Brevik i pustovac, Božije. z całego domu do się zgadza budowa zapaženo je, braći i sestra i nekako našim svetim predanjem zapečatjeno da smrt pravednika nije slučajna i ne dešava se u bilo koje vrijeme i u bilo kom danu nego da je na neki tajansven način u tom danu sadržana i da kažemo noseća ili glavna crta onoga koji tog dana Bogu duh svoj predaje. Savremeni i veliki podvižnik naše svete crkve pravoslavne se upokojio na najveći praznik posvećen majci Božoj na praznik njenog svečasnog uspenija i u tome se vidjela i velika milost Božija i naklonost presvete Bogorodice prema njegovoj svetoj duši. I duh je predao upravo na taj praznik. Jedan od takođe savremenih otaca naše crkve, sveti Teofan, zatvornik, čuveni ruski podvižnik bogoslov i učitelj crkve nažalost još uvijek nedovoljno prepoznat kao svaki svetitelj naći će on svoje mjesto i u vremenu jer ga je u vječnosti našao također i imenom noseći silu bogojabljenja Teofan je Bogojavljenje, Teofan, onaj koji Boga javlja. I moje tako bogovsko da se u pokoji nadalno Bogojavljenje. Ime je nosio po tom čudesnom događaju i Bogu kome koji se u tom danu otkrio i hram u kome je živio kao zatvornik i svakodnevno služio liturgiju bio je posvećen kreštenju gospodnjem odnosno svetom prosvećenju svetom bogojavljenju upokojio se na taj dan takođe i savremeni otac naše crkve učitelj i prosvetitelj ne samo našeg naroda nego i mnogih drugih Prepodobni otac naš Justin Čarijski, takođe rođena na blagovijesti i upokojio se na blagovijesti i zaista čitavim svojim životom, podvigom, molitvom i djelom, blagovijestio je jevanđelsku istinu, blagovijestio je svim ljudima i svim narodima, da je došlo spasenje svijetu i da se kroz crkvu nudi čitali vaseljenu pa je i njega blagi gospod uzeo upravo na taj dan blagovijesti. Tako braće i sese i mnogi drugi svetitelji predstavljali su se gospodu Na dan koji je poslikavao tu njihovu, da kažemo, glavnu crtu u kojoj se projavljivao jedan i talenat, vrlo često pet talenata koje su oni marljivo i Bogu prinosili, pa taj dan njihovog upokojenja je bio i potvrda te njihove žrtve, i tog njihovog blagoslovenog ushođenja. Tako, braćo i sestre, i naš sveti otac Sava, ravno evo danas pomjera se i odanije bogojavljenja koje se u Vaselenskoj crkvi pravoslavnoj sjutra slavi praznice sjutra da kažemo Završava i idemo dalje bogoslužbenim ritmom u nove pobjede u nove pohode u nova slavlja nova radovanja uvijek jednom u trojici proslavljanom gospodu a evo u našoj crkvi podanije dan ranije ali to braće i sestri ne znači da smo naglo prekinuli praznovanje, bogojavljenje, cudesnog praznika, punog svjetlosti, istinite, vječne i iako nepristupne, zahvaljujuću ovu počajanju, Sine Božijeg, nama praći se se pristupačne svjetlosti. Ne znači to što mi požvorismo da prosvojimo Svetog Savu da se umorili od te svjetlosti i da nam ona više nije interesantna. Ne braće i nego kao što dobar e, disk jockey, dobar majstor e, miksa, koji za gramofonskim pločama podigavši pažu na jedan nivo dobrim rasporedom ritmova podržava dobro raspoloženje i čini masu sabranog svijeta poprilično pažljivom i omogućava da se kreću u dobrom ritmu iako se zvuk mijenja prelezi iz jednog u drugi, ali jedna nit Ih povezuje, a to je dobar trud i velika pažnja da se unutrašnja sila zvuka zadrži, da se oscilacijom ne prekine i ne naruši to kretanje ili putovanje kroz zvuk i na zvuku. Tako je u crti, brađe i sestre, iako mi ovdje ne okrećemo gramofonske ploče, ali ipak postoji ritam, bogoslužbeni, molitveni ritam, blagodatni ritam, mi iz praznika bogojavljenja naglo, takozvanim skrećom, prebacili smo se na novoj podjednom i nakon. I zaista postoji I u mijenjenju ploča daj je jedan efekt da se napravi kratka pauza, kratak rez i onda silovito krene naprijed, što sve daje jedan dobar efekt u onom daljem kretanju. Tako i danas smo jedan kratak skreć rez, ne da bismo... Ritam crkve, nego da bismo Naglasili, braće i sestre Onog Koga slavimo I onog Zbog koga Ovo svetog Slavimo Sveti slava Braće i sestre Svim svojim bićem Rijeću Podvigom, radom Svestrenim trudom Zavagao se da se proslavi ime Božije. Zavagao se braće i sese, da se sveta, ta trojica slavi, proslavlja, tačno da se slavi, tačno da se proslavlja i da se živi po Božjoj i svetoj i svjetvoj volji. Prije svega on je to ostvario u svojoj svetoj duši svoj svetoj ličnosti i duši i tijelu podizavit se na svetoj gori atonskoj i onda primivši veliku svjetlost trojičnog Boga i bivši prepoznat kao onaj koji može da bude svijećnjak i da svijetli onima koji su u domu to je onima koji su u crkvi Božjoj, biva prepoznat, prizvan, prozvan, pozvan, pomazan i postavljen na svježnjak, da svijetli svima koji su u kući. I zaista, poslije Svete Hirotonije u episkopa svjetlost u njemu je braći i sestre e, našla pronašla savršen organ za projektovanje i kad pogledamo malo bolje ličnost Svetog Sare kad se malo više pozabavimo njegovim žitijem njegovim besjedama njegovim polukama, pismima njegovim za dužbinama. Uopšte, kad idemo njegovim tragom, mi moramo primijetiti da se uvijek osjeća, vidi i doživljava prisustvo istinitog Boga. Da on sad svoj život, svoju dušu prožeo božanskim energijama, pravodatnim energijama. I da je zaista ispunio riječi njegovog vladike, koje i zapovjedaju i u isto vrijeme usmjeravaju svjetlost. Kako je to gospod divno rekao. Samo malo pažljivije kad čitamo riječi Božje, mnogo toga možemo da naučimo. Samo malo sporije i malo pažljivije. Čujemo i ove riječi, braći i sestre, koji Sveti Sava čuo a evo Gospod imajući povjerenja u nas ovakve i nama ih govori u mnogom zahvaljujući molitvama Svetu Godce našeg Sava kaže tako da se svijetli svetlost vaša pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave koga? Otca vašega koji je na nebesima. Vidite, braći i sestre, kako sin Boži poučavajući narod, poučavajući svoje svete učenike, kako da se svijetli Pa kaže, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave odca vašega koji je na nebesima. Kako je to, braći i sestre, uzvišen program, uzvišen zadatak za svakog učenika gospodnjeg, Vi vidite mi? Gospod ovdje zapovjeda i usmjerava kakva su to dobra djela i kakva je to svjetlost. Svjetlost dobrih djela, ali kakav efekt treba da bude postignut našim dobrim djelima. Ne da se mi proslavljamo. Ne ni da se ta djela ne vide. Naprotiv, Ona treba da svijetle, treba da se vide, ali vidjevši, vidjevši ljudi, vidjevši tu svjetlost naših dobrih djela, treba da prozvave Otca našega koji je na nebesima. Zaista uzvišen priziv, uzvišena sveta i obavezujuća zapolijestu. Sveti Sava, braće i sestre, je savršen primjer kako se ta zahovijest ispunjava, kako ona zaista radi, funkcioniše, kako je gospod nije tek tako izgovorio. I zaista, posmatrujuće i život Svetog Save, i koliko je nama moguće, približavajući se njegove svetu i izvišenoj duši, mi zaista vidimo da je on svojim životom proslavljao svetu trojicu, otca i sina i svetoga duha. Trojicu jednoslušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Ispovjedao je sestre Boga onako kako se Bog otkrio u prazniku bogojavdenja. Ispovjedao ga je kao trojičnog Boga. Ispovjedao je onako kako su sveti apostoli propovjedali. Ispovjedao je onako kako su ga ispovjedali učenici svetih apostolov. Ispovjedao ga onako kako su ga ispovjedali učenici, učenika svetih apostola. Ispovjedao ga onako kako su ga ispovjedali oci vaseljenskih sabora i svih drugih sabora koje je crka prihvatila i istakla kao zakonite i dostojne podržavanje. Ispovjedao ga je, braćo i sese, riječu onako kako ga crkva pravoslavna ispovjeda i do dana današnja. I ispovjedao i živio po njegovoj svetoj volji. I na taj način primio svjetlost božansku i stekao silu, braćo i sestre, I vlast da prosvećuje druge. Ali kako je to sveti cao prosvećivao? Jer mi ga stvarimo kao prosvetitelj. Mada strašan vakum se pojavio braći i sestre i veliko zlo ga ispunjava. Zlo neznanje. Jer dobar bil našeg naroda, iako poštuje ime Svetog Save, ne zna ga, braći i sestre, ne poznaje ga. Ne zna i ne osjeća i ne prijima tu svjetlost kojom je Sveti Sava prosjećivao. A to je, braći i sestre, upravo svjetlost Bogopoznanja, to je svjetlost Bogojavljenja, to je svjetlost blagodatna netvarna svjetlost samoga gospoda braći i sestri Bogu. Sveti Sava je njom prosvećivao. Znamo kad je došao sa Svete Gore po blagostovu presvete Bogorodice da je zahtjevao od naroda da dobro sluša riječi koje će mu govoriti te riječi imamo zapisane zapamćeni zapisane u njegovoj čuvenoj žitvoj besedi o pravoj vjeri gdje on pažnju svoje pastve okreće jakim zamakom i alhijerijskim bogoslovom i zapujesima Da se dobro pamte riječi gospodnje, da se drži vjera svetih apostola i da se čuva dogmatima Svete pravoslavne crkve. Govoreći da ako se zida na bilo čemu drugom od tog zidanja nema ništa. To da se sroši strašnim padom. Upozoravo je Sveti Sabor da je svjetlost bogopoznanja moguće primiti samo tržeći se apostolskog učenja, sveto-otačkog predanja, predanja Svete pravoslavne vjere, učenja i odgovka Svetih vaselinskih sabora, koji nas drže povezanim sa svetim apostolima, a preko svetih apostola, blagodeću duha svetoga, sa samim Bogom i Otcem, preko sina njegovog, jedinorodnog, ovopločnog Boga čovjeka, Isusa Hrista. Znao je sveti sar, braće i sestre, mnogo više nego što mi to danas znamo da istinskog bogopoznanja ne može biti izvan crkve. Zato je bio tako strog u držanju otečkih predanja i pravila. Ali, mi koji smo danas poprilično liberalno nastrojeni, ne želimo to da znamo. Ostavili smo njegovo ime, ostavili smo i dan u kome ga se Navodno sjećamo, ali mnogo šta braći i sestre što bi trebao da držimo po njegovim zapovjestima, po njegovim blagoslovima, po njegovom svetom primjeru i življenju i umiranju i vječnom svjedočenju mi postavismo, zapostavismo, zapustismo, odpustismo I nagrbismo se zbog toga. Kad uporedimo, braći i sestre, naš način života i vjerovanja, ne samo život pojedinca, nego život čitalog našeg društva, uporedimo se blagoslovima Svetog Sjave, pazite, a ne Svetog Sjave kao Svetogoslov monaha, nego Svetog Save kao našeg arhijereja, vječnog patriarhja. Kad uporedimo naše naš življenje sa njegovim blagosvojima, mi vidimo, braće i sestre, da smo ušli u totalnu kontu, da mi kontriramo Svetom Save, da mi njemu prkosimo, da se mi njemu na duhovnom planu praktično protivim. A nemajući blagoskog svetog save, odnosno protiveći mu se, mi braći i sese upadamo u polje tame, u polje bogo neznanja i bogo zaborava, što sve za posledicu ima velika i izoplačenja i strašne deformacije. I nadiruće, ludilo i bezu i naravno upad i prodiranje demonskih crnih sila. Zato je mnogo važno da, ako hoćemo da primimo svjetlost Božiju, od koje bi pobjegla tama i izvor tame satana i njegovi crni zraci, odnosno demoni, mi se moramo, ako hoćemo, vratiti Svetom Savi na ispravan način. Na jedini mogući način. Držeći se svega onoga što nam je On zapovjedio. A njegove svete zapovijesti jesu zapovijesti gospodnje. Njegovo učenje je učenje gospodnji, Sve ono što je On ostavio I što je pečatio, to je sve braće i sestre i sam Otac Nebeski htio i dan danas hoće od nas. Zato je Sveti Sava i nazvan ravno apostolom. Jer se njegovo učajenje, njegova vjera ni po čemu ni u najmanjem ne razlikuju od apostolske vjere, pa i njegov život... On je, braće i sese, jedan, da sada ne pravimo poređenja, ali recimo bar toliko, od najvećih svetogoraca. On je dika svete gore. On je dika, braće i sese, pravoslavne crkve. On je pod pravoslavne crkve, on je iznikao na čokotu, isitom čokotu, svetom čokotu, Hristu gospodu. Je zato i od nas danas traži da poštojemo volju Božju, da poštujemo Boga na dobar apostolski način, da mu se kvanjamo u duhu i istini, da ga ispovjedamo pravilno, ne lažno, ne onako kako su ga jeretici svih vremena pa naših ispovjedavlja. Sveti Sala nije dozvodavo nikakva skretanja, ni lijevo, ni desno. Držao se što je Bog otkrio, ne dozvoljavajući nikakvo odstupanje, ni, ni najmanji odstupanje, da jer da to dovodi do vječnog odvajanja, ako se u tome ostane bez pokajanja. Zato se trudio da sačava narod od svih jeretičkih zabluda i robalija, držajući narod vezanim za apostolska predanja, svetotočka predanja. To isto, braći i sestre, sveti Sava, i danas straži od nas. Ako ga hoćemo, za učitelj. Ako nećemo, mi možemo da se odreknemo svetog Save i nećemo biti prvi. Mnogi su se iz našeg roda izrodili, odričujući se svetove stave ima čovek slobodu ali ako hoćemo da ga slavimo ako hoćemo da ga prizivamo ako hoćemo da učestvujemo braći i sestre u njegovom poleženstvu ako hoćemo da on bude naš pastir učitelj i prosvetitelj mi moramo poslučati njega mi se moramo pokloniti njegovom učenju odnosno učenju naše svete raoslavne crkve i tek na taj način primiti svjetlost a ta svjetlost kako reko jeste svjetlost Boga i javljenja. jeste otkrivanje slave Božije koja se otkriva ne našim spoljašnjim človima ne fizičkom okom nego se otkriva unutrašnjem čovjeku čovjeku srca I otkriva se ne da blesne pa da opet nestane, nego da otkrivši se vjetno svjetlju srcu, što znači da nas učini pričasnicima vjetnog života. Jer vječni život jeste život u vječnoj svjetlosti. Sveti Sala svjestan tog, braći i sestre, velikog zadatka, velikog zadatka jednog arhijereja, A svakoga, jer zato što kog njegove svahu pastile jeste da bez bjedbi vječni život svoje pastve zato se tako revnosno trudio da što veći gotovo sve ljude uvede u umni raj kako pljam u svetom tom pa umni misljeni raj koji jeste crkva Božija. A u njega se uvazi kroz sveto učenje i kroz sveto življenje. Pobolji svetoga Boga. I zato i traži od naroda da se drži zapovjesi gospodni da čita svoj život utemelje na istinama Božim, na zapovjesima Božim. Garantujući Da će biti dobro, ne privremeno, nego vječno. I da će Bog blagosloviti narod koji živi po njegovoj svetoj voli i koji slavi ime Božije. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha koje i mi, braće i sese, da prosvaljamo zajedno sa našim svetim ocem, sa našim dobrim pastirem i u vremenu i daj Bože i njegovim molitvama i u blaženoj i vječnost, vječnoj vječnosti. Amin Bože, daj.